Чайна Вокзал на вулиці Віччаю Частина шоста Оранжерея Розділ сорокдругий Вулиці Річкокірки Плавними поворотами вели до оранжерей. Будинки були старі й високі, з гнилими дерев'яними каркасами і стінами з вологою штукатуркою. З кожним дощем вони змокали і вкривалися пухирями, а з крутих дахів водоспадами злітала черепиця, що вже не могла триматись на наскрізь про цвяхах. Здавалося, через спеку вся річко-кірка поступово пітніє. Південна частина річко-Кірки не відрізнялася від сусіднього летокраю Це був дешевий район. Рівень злочинності не надто високий. Людей було багато, але народ переважно приязний і досить розмаїтий. Більшість становили люди. Але можна було знайти і маленькі групи водяників, що жили біля спокійного каналу. Кількох самотніх кактів-вигнанців і навіть вулик Хепрі на дві вулиці. Рідкісне традиційне поселення за межами Кінкена і Гирла. Південну річко Кірку також населяли нечисленні представники більш екзотичних рас. На проспекті Бекмана був магазин, що отримала родина Ходчі, які навмисно притуплювали собі шипи, аби не відлякувати сусідів. Був там і бездомний Лоргіс, який перевалювався по вулиці на своїх трьох ногах з тілом бочкою, повним піла. Але північна річкокірка була зовсім інакша тихіша, похмуріша це була резервація кактоїдів. Якою б великою не була оранжерея, вона ніяк не могла б вмістити всіх кактів у місті, навіть тих, які дотримувалися звичаїв. Принаймні дві третини новокробузонських кактоїдів жили за межами її захисного ковпака, вони населяли нетрища річкокірки. А ще кілька кварталів були, наприклад, у сиріаку і нейтральній зелені. Проте центр їхнього міста був у річкокірці, де їх мешкало стільки ж, скільки місцевих людей. Вони мали найнижчий соціальний статус серед кактів, В оранжерею заходили на закупи і молитву, але жити їм доводилось у неправовірному місті. Деякі повставали. Розгнівані молоді какти присягалися, що ніколи не зайдуть в оранжерею, яка їх зрадила. Вони з сарказмом називали її колишньою застарілою назвою – дитсадок. Вони шармували своє тіло і билися у жорстоких, даремних, захопливих групових сутичках. Іноді вони тероризували околиці, грабували людей та старших кактів. За межами оранжереї кактоїди були похмурі й мовчазні. Вони працювали на своїх роботодавців, людей чи водяників, без протестів і без ентузіазму. З колегами інших рас вони спілкувалися хіба що уривчастим буркатом. Як вони поводяться в оранжереї, ніхто ніколи не бачив. Сама оранжерея являла собою велетенський приплюснутий купол. Діаметр території, яку вона займала, був метрів із чотириста. Центр склепіння вивищувався на понад 70 метрів. Основа міцно трималася на похилих вуличках річко -Кірки. Каркас був зроблений із темного чавуну. Великий міцний скелет, де де прикрашений вигатливими завитками і цвітом. Він нависав над будиночками в річко зі свого пагорба, помітний ще здалеку. З нього двома концентричними колами розходились позолочені ніжки. Завбільшки майже як ребра, які приймали на себе основну частину ваги купола. Здалеку оранжерея виглядала вражаюче. Якщо дивитися на неї через дві річки, залізницю, підвісні троси і шість кілометрів гротескного міського пейзажу, з дерев'яної верхівки стяжного пагорба, грані купола виблискували чистими скельцями. Однак із ближніх вулиць було видно численні тріщини і темні плями. Там, де скло розбилося. За три століття її існування оранжерею ремонтували лише раз. В основі купола було видно, наскільки стара ця конструкція. Вона була занедбана. Фарба скручувалася великими язиками, відлущившись від металевого каркаса, який поточила іржа, ржа, наче черви. У нижній частині будівлі шипки мали площу більш ніж половина квадратного метра а тоді поступово зменшувались, наближаючись до вершини. Дедалі більше, пройми закривало напівпоєржавіле фарбоване залізо. А ще вище над ними виднілося, аби як прилаштоване брудне, мутне скло зелених, синіх і бежевих відтінків. Конструкцію вікон розрахували так, аби ті витримували вагу принаймні двох картів пристойного розміру. І все ж у кількох шипках скла вже не було а по інших розкинулось мережево тріща. Коли будували купол, за навколишні будинки не надто переймалися. Вулиці довкола тягнулися собі, аж поки не впиралися в його міцну металеву основу. Два чи три, а може й чотири будинки, розташовані там, де проходив край купола, знесли. А далі ряди продовжували собі під скляним накриттям, під різними кутами. Кактоїди просто відтяли готовий шмат вулиці нового кробу Протягом наступних десятиліть архітектуру під куполом трохи змінили, щоб адаптувати домівки, які колись належали людям, до мешканців кактів. Деякі будівлі зруйнували, а на їхньому місці розмістили дивні нові споруди. Але в цілому, казали, вигляд був майже такий самий, як і до того, як збудували купол. До купола був лише один вхід з південного боку на плазу Яшо. З протилежного боку кола був вихід на вулицю Недобрухт з її крутим спуском і видом на річку. Відповідно до законів кактоїдів, вхід до оранжереї та вихід із неї дозволявся лише цими шляхами. Тож, наприклад, зайти туди можна було за дві хвилини. А от, щоб вийти і повернутися додому, треба було подолати довгий плутаний шлях. Щодня о п'ятій ранку ці проходи, що виходили на короткий закритий коридор, відчинялися, а о півночі зачинялися. Їх охороняв невеликий загін озброєних чатових з величезними топірцями і потужними шакрилуками, типовою зброєю кактоїдів. Як і їхні німі вкорінені родичі, какти мали товсту волокнисту рослинну шкіру. Вона була пружна і легко проколювалася, зате швидко загоювалася утворюючи великі потворні шрами. Більшість кактоїдів вкривали нешкідливі струпи. Потрібно було б довго бити їх ножем, аби вдало поцілити у внутрішні органи, щоб заподіяти їм якоїсь серйозної шкоди. Кулі, стріли і арбалетні болти в бою з кактом зазвичай були неефективні. Тому какти-воїни її використовували шакрилуки. Перші шакрилуки розробили люди – їх застосовували протягом жахливого правління мера Коллода. Ними користувались охоронці мерових кактусних ферм. Однак після революційного акта про розумних істот, коли ферму закрили, а кактоїди отримали щось на зразок громадянства, прагматичні какти старішини зрозуміли, що це буде безцінна зброя, аби контролювати власний народ. Відтоді лук багато разів змінювали вже інженери какти. Шакрилук являв собою здоровезний арбалет, завеликий для того, щоб ним могли як слід користуватися люди. Він стріляв не болтами, а шакри, пласкими металевими дисками із зазубреними чи загостреними кінцями, або металевими зірками з закрученими променями. Зубчастий отвір у центрі шакри встановлювався на маленький металевий виступ в основі шакрилука. Коли спускали гачок, Дріт в основі різко натягувався. На величезній швидкості тягнув металевий виступ, а різноманітні коліщата злагоджено змушували його надзвичайно швидко крутитися. На кінці жолоба виступ, уставлений в отвір шакри, різко опускався, відпускаючи диск. І шакри вистрілювала так швидко, наче камінь із пращі, обертаючись як лезо циркулярної пилки. Спротив повітря швидко зменшував інерцію. Ця зброя зовсім не могла стріляти настільки далеко, як Довгий Лук чи Кременівка. Проте вона могла понівечити кінцівку або голову какта, чи людини, з відстані майже 30 метрів, і нещадно покремсати тіло. Какти у Хоронці люто зиркали навкруги, і пихато, похмуро вимахували шакрилуками. Останні промені сонця сяяли з-за далеких вершин. Західні грані купола-оранжереї виблискували, не наче рубіни. На їх драбині, котра вела до верхівки купола, виднівся людський силует, що тримався за метал. Чоловік поступово піднімався по щаблях, сходячи по вигнутому склепінню купола, наче місяць. Це був один із трьох шляхів, що простягалися з самої верхівки купола. Їх колись зробили для ремонтників, які там ніколи й не з'являлися. Здавалося, що Вигин купола розбиває поверхню землі, наче це була верхівка зігнутої спини з величезним тілом під землею. Постать рухалася ніби по колосальній спині кита. Його підбадьорувало світло, полонене під куполом. Воно мерехтіло під склом. Від нього сяяла вся велетенська будівля. Чоловік, рухаючись дуже повільно, ховався, щоб його ніхто не побачив. Він обрав драбину на північно-західному боці Оранжереї, аби залишитися непоміченим для поїздів на гілці салакузьких полів лінії Зюйт. З протилежного боку купола колії проходили досить близько до скла, щоб спостережливі пасажири помітили, як вигнутою поверхнею піднімається людина. Зрештою, через кілька хвилин підйому непроханий гість дістався металевого обідка навколо вершини грандіозної будівлі. Сам горічній елемент являв собою кулю з прозорого скла на два з половиною метри в діаметрі. Вона довершено вписувалася в округлий отвір на верхівці купола. Половина була всередині, половина визирала, ніби велетенська заглушка. Чоловік зупинився і поглянув на місто кінчики опорних стійок і товсті дротяні підвіси. Через пориви вітру він із запаморочливим страхом з усіх сил тримався за опори. Відчайдух поглянув у небо, що темнішало. На зірки, притлумлені від згустків світла довкола, але пробивалося крізь скло оранжереї. Чоловік зосередився на цьому склі, ретельно вивчивши його поверхню шибку за шибкою. За кілька хвилин він знову почав спускатися. Намацуючи дорогу ступнями, Обережно простягаючи пальці ніг у пошуках опор, сміливець рухався до землі. Драбина закінчувалася за чотири метри над землею, і чоловік спустився вниз за допомогою гака, яким скористався, щоб піднятися. Він став на корну землю і роззирнувся. «Леме!» – почув він чийсь шепіт. «Сюди!» Товариші Леміеля Голуба ховалися в зруйнованій будівлі на засипаному щебенем пустирі, поруч із аранжереєю. З-за порога в порожньому дверному отворі до нього махав Айзек. Леміель швидко пройшов по ряденьких кущиках, ступаючи на порослі травою цеглини і бетон. Він повернувся спиною до сутінкового світла і прослизнув в обгорілу руїну. У темряві сиділи Айзек, Дерхан, Ягарек, та троє найманців. Перед ними лежала купа уламків різних пристроїв парові труби, з'єднувальні дроти, затискачі від штативів для реторт, круглі, мов камінчики лінзи. Лемель знав, що варто їм лише вирушити, і з цього безладу постануть п'ять конструктів. Ну що? спитав Гайзек. Лемель повільно кивнув. У мене була правильна інформація. Тихо сказав він. Біля верхівки купола є велика тріщина на північно-східному боці. З того місця, де я добрався, розмір було визначити важко, але, думаю, принаймні два метри на метр з гаком. Я з усіх сил роздивився, що там. І це було єдине місце, де всередину або назовні міг би потрапити хтось завбільшки, як людина. Ви подивилися, що там в основі? Дерхан кивнула. «Нічого», – сказала вона. «Тобто там багацько маленьких тріщин, а де-неде навіть нема цілих шматів скла, особливо на трохи більшій висоті. Але немає дір, через які можна було б пробратися всередину. Там, на горі, мабуть, єдиний шлях». Айзек і Леміоль кивнули. «То ось як вони потрапляють усередину і назовні», – тихо додав Айзек. «Здається мені, що найкращий спосіб їх вистажити» пройти їхніми слідами. Хай як не хочеться це казати, але, думаю, нам треба туди залізти. Що там всередині? Погано видно, сказав Леміоль, знизуючи плечима. Скло товсте, старе і дофіга брудне. По-моєму, його миють раз на три роки, а може і на чотири. Є можливість роздивитися загальні образи будинків, вулиць і всякого такого, але не більше. Щоб визначити, що всередині, треба це побачити. «Ми ж не можемо всі туди податися», – мовила Дерхан. «Нас помітять. Треба було попросити Леміоля. Хто ж, як не він, з цим упорається?» «А я однаково не пішов би», – з притиском відповів Леміоль. «Я не в захваті від такої висоти і точно не збираюся висіти вниз головою над тридцятьма тисячами розлючених кактів». «Ну а що нам тоді робити?» Роздратувалася Дерхан. Ми могли б почекати до ночі, але саме тоді вилазять ці довбані нетлі. Нам доведеться підніматися по одному. Тобто, якщо це буде безпечно. Треба, щоб хтось пішов першим. Я піду, сказав Ягарек. Запала тиша. Айзек і Дерхан витріщилися на гаруду. Прекрасно, насмішкувато сказав Лемір, двічі плеснувши в долоні. Розібралися. Тож ти можеш піднятися, а тоді е, можеш роздивитися, що там, і як відправити нам повідомлення. Айзек і Дерхан не зважали на Леміоля. Вони усе ще витрачалися на Ягарика. Логічно, що піти мушу я, сказав Ягарик. Висота моя стихія. Його голос трохи зірвався, наче від несподіваного почуття. «Висота – мій дім, і я – мисливець. Я можу подивитися на ландшафт усередині і зрозуміти, де ховаються нетлі. Я можу здогадатися, що відбувається під склом». Ягарик пішов по слідах Лемюеля по каркасу оранжереї. Він зняв із ніг смердючі пов'язки, і його кігті випростилися в радісному рефлексі. Він здарся на перший щабель голого металу за допомогою леміолевої мотузки. А тоді почав підніматися по драбині значно швидше і впевненіше, ніж це робив голуб. Час від часу він спинявся і стояв, похитуючись на теплому вітрі. А його пташині лапи міцно, надійно стискали металеві перекладини. Гаруда відхилявся, аж іншим ставало страшно за нього, і вдивлявся в туманне повітря. Витягував руки, відчував, як вітер наповнює його розпростерте тіло, мов вітрило. Ягарик удавав, що летить. З його тонкого ременя звисали невеликий кинжал і батіг, що їх украв напередодні. Батіг був незугарний і близько не такий надійний, як той, котрим ягарик вимахував колись у спекотному пустельному повітрі, вражаючи і ув'язнюючи жертву. Проте це все ж була зброя, звична для його руки. Гаруда рухався швидко і упевнено. Дережаблі, котрі міг розглядіти, всі були далеко. Він залишався непоміченим. З верхівки Оранжереї все місто здавалося йому даром. Воно лежало просто перед очима, тільки чекаючи, щоб хтось ним заволодів. Куди б Ягарек не подивився, пальці, руки, кулаки і шипи архітектури безсоромно встромлювалися у небо. Ребра, що завжди тягнулися вгору, неначе наче закам'янілі щупальця. Штир, який проривав серце міста, мов рожен. Складний механічний вир парламенту. Його похмурі вогні. Ягарик роздивлявся їх холодним стратегічним поглядом. Він підвів очі і поглянув на схід. Туди, де була натягнута підвісна дорога між вежею Литокраю та Штирем. Коли Гаруда дістався краю велетенської скляної кулі на верхівці, то відразу ж знайшов проріз у склі. Він аж трохи здивувався, що його очі, очі хижого птаха, все ще слугували так само надійно, як і раніше. Під ним, десь на півметра нижче, від злегка закрученої драбини, було скло самого купола сухе і укрите послідом птахів і вірмів. Він спробував подивитися крізь нього однак не побачив нічого, крім розмитих силуетів, дахів і вулиць. Ягарик попрямував по самому склу. Він рухався сторожко, довіряючи відчуттям своїх кіхтів, постукуючи по склу, щоб випробувати міцність, пересуваючись якомога швидше до металевого каркаса, за який міг учепитися. Гаруда раптом усвідомив, наскільки він уже звик лазити на висоту впродовж тих численних нічних тижнів, коли здирався на дах Айзекової робітні у покинуті вежі, шукаючи скелі серед міста. Ягарик підіймався легко і безстрашно. Схоже, він став більше подібним на мавпу, не на птаха. Гаруда нервово подріботів по брудних шипках, аж поки дійшов до останніх балок, що відділяли його від пробоїни в скелі. А коли він подолав цей останній бар'єр, отвір опинився просто перед ним. Нахилившись, Ягарик відчув, як з підсвічених глибину оранжереї на нього віє спека. Ніч була тепла, але всередині, мабуть, було зовсім гаряче. Він ретельно закріпив гак на металевому брусі з одного боку тріщини і сильно потягнув, аби впевнитися, що той тримався надійно. Тоді тричі обмотав кінець мотузки навколо пояса. Він ухопився за неї біля гака, ліг на балку, і просунув голову між розбитих країв скла. Здавалося, ніби поклав своє обличчя в чашку міцного чаю. Повітря в оранжереї було спекотне, майже задушливе, насичене димом і парою. Воно сяяло різким білим світлом. Ягарек закліпав та прикрив очі рукою, а тоді подивився вниз, на місто коктоїдів. У центрі, під величезною скляною кулею на верхівці, будинки розчистили і натомість збудували кам'яний храм. Він був з червоного каменю, крутий зікурат, що здіймався на третину висоти оранжереї. Всі його поверхи поросли пустельною і вельдовою рослинністю, що оцвіла крикливими червоними і помаранчевими квітами, на противагу своїй тьмяній зеленій шкірці. Навколо храму залишили невеликий обід із землі, метрів на шість завширшки. А далі починалися будинки річкокірки, які лишилися ще відколи збудували оранжерею. Ландшафт був плутаним і загадковим, збіркою шматків дороги і уривків проспектів. Там клапоть парку, тут півцеркви, а то і обрубок каналу. А там рівчачок застояної води відрізаний краями купола. Дороги містечка перетиналися під дивними кутами. Від довгих вулиць залишились сегменти, обрізані куполом. Збереглася невелика латка доріг і алей, законсервована під склом. Наповнення змінилося, хоча загальний вигляд лишився більш-менш незмінним. Какти переробили хаотичне зборище воривків вулиць. На місці колись широкого проспекту тепер був город газони якого впритул підходили до будинків з обох боків, а маленькі доріжки від вхідних дверей торували шлях між заростями гарбузів і редису. Дахи з будинків давно познімали, щоб переробити людські помешкання на оселі для нових, значно вищих мешканців. Вгорі по боках допасували кімнати, схожі на дивні крихітні рельєфні виступи піраміди в центрі. На кожен вільний клаптик землі всунули додаткові споруди, щоб населити весь простір оранжереї кактами. Дивна суміш людської архітектури і монолітних будівель із кам'яних плит простягалася величезними барвистими блоками. Деякі будинки мали по кілька поверхів. Між багатьма горічними поверхами були допасовані хиткі провислі містки з дерева і мотузок що з'єднували приміщення з протилежних боків вулиць. У багатьох дворах і на дахах численних будівель виднілися приземкуваті пустельні сади, обнесені низькими стінами, де на сипучому піскові росли крихітні кущики низької трави і приземкуваті кактуси. Зграйки пташок, що так і не змогли знайти отвори, крізь які можна було б вилетіти в місто, ширяли низько над дахами і пищали від голоду. Відчувши викид адреналіну і шок ностальгії, Ягарик раптом усвідомив, що впізнає пташиний клич із цимика. На одному двох дахах, зрозумів він, сиділи пустельні орли. Купол, що здіймався довкола, спотворював новий кробузон, виглядаючи, мов, брудне скляне небо. Навколишні будинки здавалися сумбурною мішаниною темряви і відбитого світла. Все, що Ягарик бачив, було вщент заповнене кактами. Хоч як удивлявся, інших розумних раз він не розгледів. Прості мости похитувалися під вагою кактів, що по них походжали. У піщаних садах Ягарик побачив кактів із великими граблями і дерев'яними лопатками. Ці садівники ретельно моделювали щось подібне до наметених вітром піщаних дюм. У цьому закритому просторі, обмеженому з усіх боків, не було ані вітерця, який міг би формувати пісок, тож пустельний ландшафт доводилося будувати вручну. На всіх вулицях і доріжках юрмилися кактоїди, які купували і продавали усяку всячину на ринку, і похмуро сперечалися навіть про що. Проте занадто тихо, аби Ягарек міг їх почути. Вони самі тягли дерев'яні вози, подвоє, якщо віз або вантаж був завеликий. Не було видно конструктів, кебів, тварин, окрім пташок і кількох пескух, котрих Ягарик запримітив на виступах будівель. У місті за межами оранжереї жінки карти носили великі безформні сукні, схожі на простирадла. Всередині ж вони були одягнені лише в білі, бежеві чи сіруваті стегнові пов'язки, такі самі, що й у чоловіків. Груди у них були трохи більші, ніж чоловічі і закінчувались темно-зеленими сосками. Денеде Ягарик бачив, як жінка несе немовля, притискаючи його до грудей, а дитина навіть не зважає на те, як її колють мамині шипи. На перехрестях бавилися шумні групки дітей-кактоїдів. Дорослі неуважно давали їм стусанів на ходу, або ж взагалі на них не зважали. На всіх рівнях піраміди були какти старішини. Вони читали, займалися садівництвом, Палили і розмовляли. У деяких на плечах витнілися червоні або сині пов'язки, що різко контрастували з блідо-зеленою шкірою. Ягарику від поту поколювало шкіру. Очі й сльозилися від клубів диму, що виходив із сотні димарів різної висоти, повільно здіймаючись у небо і плаваючи у приплюснутих хмаринках. Кілька туманних пасем просочились крізь тріщини й отвори у скляному небі. Але через те, що вітер не потрапляв усередину, а сонячне світло ще більше підсилювалося прозорою бульбашкою в стелі, не допускаючи протягу, диму не було куди виходити, і він не розвіювався. Ягарек побачив, що внутрішня сторона скла вкрита добирачим шаром кіптяви. До заходу сонця лишалося більше години. Ягарек поглянув наліво і побачив, що оскляна куля на верхівці купола – здавалося, вибухає світлом. Вона вбирала кожен промінчик сонця, а тоді світила концентрованим сонячним сяєвом у кожен куточок оранжереї, сповнюючи її безжальним світлом і спекою. Він побачив, що металевий каркас, який її утримував, був обмотаний дротами. Вони вилися по внутрішніх стінках купола, аж поки не зникали з очей. Плазкий піщаний сад на верхівці східчастої вежі в центрі оранжереї був укритий вигадливою машинерією. Рівно під набухлим шматом прозорого скла розташовувалася велетенська машина з лінзами і товстими трубами, що вели до цистерн довкола неї. Кактоїди з кольоровими пов'язками полірували її мідні механізми. Ягарик згадав про чутки, що доходили до нього в шанкелі оповідки про геліохімічну машину з величезною тавматоргічною потужністю. Він уважно роздивився сяючий пристрій. Однак його призначення залишалося для Гаруди загадкою. Спостерігаючи, Ягарек зрештою зрозумів, що в Оранжереї зібралося чимало озброєних загонів. Він примружився, дивився униз, не наче якийсь бог, і бачив, чи не кожну місцинку міста кактів у нещадному світлі скляної кулі. Йому було видно майже всі сади на дахах, і здавалося, що принаймні на половині з них базувалася група трьох-чотирьох кактів. Вони сиділи чи стояли, і хоча вирази обличчя з такої відстані розібрати було неможливо, зате, натомість, було добре видно важкі масивні шакрилуки в їхніх руках. З поясів звисали сокири, у червонястому світлі сяяли вигнуті мачети. Одні міні-патрулі стояли і біля яток на розлогому ринку, інші сиділи в бойовій готовності на найнижчому рівні центрального храму і походжали вулицями розміреним кроком з наготовленими шакрилуками. Ягарек бачив, як усі решта дивляться на озброєних охоронців. З ними нервово віталися, часто з осторогою поглядаючи на небо. Йому здавалося, що така ситуація зовсім нестандартна. Щось тривожило кактоїдів. З досвіду, Ягарак знав, що вони могли бути войовничими і мовчазними. Однак притишена, загрозлива атмосфера зовсім не нагадувала йому про те, що він бачив у шанкель. Можливо, міхкував Гаруда, ці кактоїди не такі. Можливо, вони суворіші від своїх південних родичів. Але в нього поколювала шкіра. У повітрі щось відчувалося. Ягарик зосередився і почав уважно, ретельно оглядати оранжерею. Він провів поглядом по всьому колу біля землі, а тоді по спіральній траєкторії оглянув усе в межах купола, досліджуючи і вивчаючи будинки і вулиці, все ближче і ближче до центру. З таким ретельним методичним підходом він оглянув усі закутки в оранжереї. Його погляд час від часу затримувався на нерівностях у червоному камені, а тоді й далі. Що пізніше ставало, то більше, здавалося, нервували какти. Якарик закінчив свій огляд. Він не виявив нічого нагального, нічого такого, що могло відразу ж напасти. Тепер він зосередився на внутрішньому боці даху поруч із ним, шукаючи за що вхопитися. Буде непросто. Трохи подалік важку скляну кулю обвивали балки. Проте на внутрішньому боці скла їхні краї були пласкими. Якщо докласти зусиль, він, певно, зможе по них видертися. Лемюель, мабуть, теж. Можливо, і Дерхан, чи один або два найманці. Проте важко було уявити собі Айзека, котрий висить усією своєю вагою і намагається доповсти до землі по небезпечних металевих трубах. Сонце сідало якими проскішно довгими не були літні вечори, часу залишалося обмаль. Гаруда відчув, як хтось стукає його по спині. Ягарек підвів голову, виймаючи її з перевернутої миски і занурюючи назад у новокорбузонське повітря, котре раптом здалося холодним. За ним на склі тримався Седрах. На ньому був дзеркальний шолом, і він простягав подібну штукенцію склепану з листового заліза Ягарику. Шолом Седраха був інакшим. Ягарикі вже виглядав грубо обробленим шматком металу. Безперечно, Седрахова каска була ретельно продумана, з дротами і клапанами з міді і латуні. Угорі виднілося гніздо з отворами, до яких можна було підключити якусь насадку. Здавалося, що до цього цілісного витвору тільки додатково домонтували дзеркала. «Ти забув ось це», – тихо сказав Седрах, помахавши шоломом. «Ні знаку, ні слова від тебе аж двадцять хвилин. Я прийшов глянути, що з тобою все добре». Ягарик показав йому балки всередині купола. Вони із Седрахом пошепки обговорили, що робити з Айзеком. «Ти маєш спуститися», – сказав Ягарик. «Ти маєш піти каналізацією, а Леміеля взяти за провідника». Ти повинен якнайшвидше знайти спосіб потрапити в купол. Відправ мені кілька механічних мапочок, аби допомогли в разі нападу. Поглянь усередину. Седрах обережно перехилився і зазирнув у затемнене скло. Ягарик показав униз на інший бік від залюдненого села, на напіврозвалену будівлю привида біля Смердючого каналу. Вода, її рівчаки і маленький клаптик землі, на якому стояв розбитий будинок були оточені випадково утвореним парканом зі сміття, ожини і поєржавілого колючого дроту. Закинутий клаптик землі доходив до самого купола, що круто нависав над ним, як пласка хмара. «Тобі треба знайти, як туди дістатися». Седрах почав було щось казати про неможливість, проте Ягарик його урвав. «Це важко. Буде важко» але ти не можеш спуститися звідси донизу. А якщо й можеш, то Айзек не може. Точно. Нам потрібно, щоб він потрапив усередину. Ти маєш його провести. Так швидко, як тільки зможеш. Я прийду до тебе. Я тебе знайду, коли відшукаю глитайнетель. Дочекайся мене. Говорячи, ягарик причепив собі на голову імпровізований шолом і дослідив поле зору позаду. В одному з великих уламків дзеркала він уловив погляд Седраха. «Тобі треба йти. Іди швидко. Іди терпляче. Я прийду до тебе і знайду тебе до світанку. Нетлі мають вилетіти до того, як це трапиться. Тож я дочекаюсь і стежитиму за тим, де вони». Седрах зібрався. Ягарак мав рацію. Не було й мови, що Айзек зможе спуститися по крутих небезпечних залізних балках. Седрах коротко кивнув до Ягарика, помахав йому на прощання в дзеркало, а тоді повернувся і пішов до основної драбини, та почав майстерно спускатися, аж поки не зник із очей. Ягарик подивився на останні промені сонця. Він глибоко дихав і водив очима туди-сюди, перевіряючи, що видно в кожному шматку дзеркала. Він повністю заспокоївся. Він дихав у повільному ритмі, яйгусак Мисливському, войовничому трансі цимекских гарут. Він зібрався. За кілька хвилин почулося уривчасте стукатіння металу і дротів по склу. І одна за одною з різних напрямків з'явилися три мавпи-конструкти. Вони зібралися навколо нього і чекали. Їхні скляні лінзи виблискували рожевим вечірнім світлом. Тонкі поршні шипіли від руху. Ягарик повернувся і подивився на них через дзеркало. Тоді, обережно вхопившись за канат, він почав спускатися в отвір у склі. Гаруда знаками показав конструктам, що бійшли за ним, ковзаючи в розлам. Його оточила спека купола, накривши з головою. Він спускався в оточене склом містечко, до будинків омитих червонястим сяйвом. У світлі вечірнього сонця підсиленому і відображеному прозорою кулею, Гаруда прямував до гнізда глитайнетель. Розділ Розділ 43 Ззовні невблаганно наступали сутінки. З наближенням ночі пригасли блискітні промені, що проникали крізь скляну кулю купола. В оранжереї враз потемніло і посвіжило, хоча спека нікуди не зникала. Проте під куполом було куди тепліше, ніж у місті довкола нього. Світло факелів і вікон відбликувало зсередини на тьмяному склі. По дорожнім, що озиралися на місто зі стяжного пагорба, Жителям нетрів, розпорошених по своїх багатоповерхівках на пустирі вартовому офіцеру з повітряної колії і машиністу потяга, котрий свище на південь по залізничній вітці Зюйт, розтинаючи закіптюжений горизонт. Оранжерея видавалася тугою, роздутою булькою світла. На місто впали сутінки, а оранжерея засяяла. Вчепившись у металевий виворіт купола, непомітний, мов, найслабший нервовий тик, ягарик повільно зігнув руки в ліктях. Він тримався за виступ каркаса десь на третині висоти з верхівки. Звідтіля добре виднілися покрівлі будинків. Уся архітектурна плутанина. Його розум витав у Яйгусаак. Гаруда дихав повільно і розмірено. Він продовжив свій мисливський пошук. Очі, зондуючи обстановку, неспокійно бігали і ні на чому не зупинялися, довше, ніж на мить. Поволі складалася цілісна картина. Зрідка виходив із трансу і охоплював зором дахи під собою, насторожено вловлюючи всякий підозрілий порох. Ягарик часто поглядав на забиту сміттям канаву, куди Седрах мав привезти інших. Від тих досі ні звуку. З приходом темряви, незабарно пустіли вулиці. Вервечки картів простували до своїх будинків. Зі шумливого мурашника оранжерея за якісь півгодини перетворилася на місто-привид. На вулицях залишилися тільки озброєні патрулі, що нервово тупцяли туди-сюди. Тьмяніли освітлені вікна від опущених віконниць і штор. Не газові вуличні ліхтарі. Ягарак спостерігав, як уздовж тротуарів ходили ліхтарники і запалювали пломеніючими тичками Просотані уливою смолоскипи, що височили за три метри над землею. За кожним ліхтарником сторожко крокували скрадливі патрулі кактів. На верхівці храму навколо центрального механізму метушилася кубка старішин. Ті й тягнули якісь важелі, смикали рукоятки. Велетенська лінза на верхівці пристрою опустилася на масивних завісах. Ягарик придивився пильніше однак не зміг розглядіти, що вони робили, чи для чого була та машина. Він спостерігав, нічого не тямлячи, як какти розгойдують штуковину, то по вертикальній, то по горизонтальній осі, звіряючись із одним їм відомими підрахунками. Над ягариковою головою до металу прикипіли дві комов пенят конструктів. Третій був під ним, вчепившись у поміст, паралельний до того, за який тримався Гаруда. Конструкти завмерли й чекали, коли їхній проводир рушить. Ягарик вмостився зручніше і спостерігав. За дві години до заходу сонця скляний купол здавався чорним. Зірки були темні і невидні. Вулиці кактусової оранжереї сяяли зловісним сипійним світлом. В імлі бродили тіні патрульних. Ані звуку, крім тихого потріскування смолоскипів перипування будівель і ледь чутного шепотіння. Випадкові зблиски світла порхали, мов, мандрівні вогні, поміж охололі цегли стін. Ні від Леміоля, ні від Айзека і інших так нічого й не було чутно. Щось непомітне в Ягарикові стривожилося. Однак весь розум був зосереджений і розслаблений у мисливському трансі. Він чекав. Десь між 10-ю і 11-ю Ягарик почув якийсь звук. Його увага розсіяна навсюди, по всьому куполу, враз зосередилася на одному. Він перестав дихати. І знов найтихіший звук мов би на вітрі має сукно. Гаруда по пташиному вивернув шию і озирнувся на звук. На масиви вулиць у лячній темряві. Какти на сторожовій вежі в осерді оранжереї ніяк не відреагували. Глибоко всередині уяви Ягарика поповзли тривожні картини. Можливо, друзі кинули його тут самого можливо, крім нього й конструктів шимпанзе під куполом нікого й не було, і лише таємничі мандрівні вогники блимали поміж вулиць. Звук не повторився, однак, якась темна тінь майнула перед зором. Крізь морок пропливла величезна чорнота, жахнувшись майже на підсвідомому рівні. Набагато глибшому від незворушної поверхні думок, Ягарак відчув, як ціпеніє і міцніше стискає метал у пальцях. До болю притискається до опори купола. Він підвів голову до помосту, за який тримався, і подивився в дзеркало. Істота повільно сунула вгору під шкірою оранжереї. Її тінь висіла майже навпроти нього. Тварюка. Пружно відштовхнулася від покрівлі якогось будинку і пролетіла крихітну відстань до скла. А звідти поповзла, чіпляючись то рукою, то щупальцем, то пазором, вгору, де прохолодніше повітря і безбережна темрява. Серце Ягарика затрипотіло навіть попри Яйгусаак. Крізь дзеркала він стежив за переміщеннями почвари. Гаруда заворожено обзирав, темнокрилий силует божевільного Янгола, уквіченого з губною плоттю. Істота лише зрідка розгортала крила, так ніби хотіла просушити їх у теплому повітрі. Воно нестерпно-повільно повзло назустріч з дьористі прохолоді нічного міста. Ягарек не зумів виявити гнізда, а це було найважливіше завдання. Очі метушливо бігали від підступного створіння до латки і мли під куполом. Звідки воно явилося? Пильно вдивляючись у свої дзеркала, він таки знайшов, що шукав. Ягарик прикипів поглядом до притулених одне до одного старих будинків на південно-східному краю Оранжереї. Колись це був доволі престижний квартал. Тепер же латані-перелатані за століття хазяйнування кактусів будівлі нічим не відрізнялися від довколишніх хаток. Вони хіба дещо вивищувалися над сусідніми спорудами а верхівки було стесано пологою дугою купола. Щоб не зносити, їм натомість вибірково відсікли горічні поверхи, що підпирали скляну стелю оранжереї, а інші не чіпали. Чим далі від центру були будинки, тим нижче нависав над ними купол, і тим більше горічних поверхів демонтували. Колись це був клинуватий будинок на розгалузці доріг і вулиць. Маківка його лишилася цілою, тільки й зняли покрівлю. За будівлею тягнувся куций хвостик цегляних поверхів, які щулилися під склепінням купола і, орешті, майже щезали з краю міста кактів. З вікна на останньому поверхі споруди показалася розверзнута пащека глитайнетлі. Ні не сплутати. І знову серце ягарика затріпотіло. Він із силою повернув його у звичний ритм. Усі емоції проходили крізь імлистий фільтр мисливського трансу, і Гаруда якось віддалено розпізнавав збудження і страх. Він визначив, де гніздяться Нетлі. Тепер, знайшовши, що шукав, Ягарек хотів чимшвидше швидше злізти вниз і сховатися від Нетлі під якоюсь покрівлею. Однак поспішати ризиковано, можна було накликати увагу тварюки. Ледь, ледь похитуючись, пітніючи та безгучно завмираючи, доведеться чекати, поки страховиська виповзуть далі в надвірну пітьму. Друга нетля випухнула без найменшого згуку, та, планируючи якусь мить на розправлених крилах, опустилася на металеві кістки оранжерей. Далі невидною плямою ковзнула в ніч за своєю товаришкою. Ягарик безрушно чекав. Лиш за кілька хвилин з'явилася третя. Її родички після тривалих кривульок майже сягли маківки купола. Третя ж була надто нетерпляча. Вона стояла в тому ж самому вікні, з якого вилетіли інші дві, і, учепившись за раму, балансувала своєю звивистою тушею на окрайці дерев'яного підвіконня. Потім з виразним хляпанням забила крильми вгору, до неба. Ягарик не був певний, звідки лунав цей звук. Однак йому здалося, що дві інші скотцюрблені тіні Несхвально і застережливо шипіли на свою нахабну родичку. У відповідь загуло. Серед мертвої тиші комендантської години клацання механічних коліщат з верхівки храму доносилося далеко і лунко. Ягарек заціпенів. З вершини піраміди блиснуло світло Сліпучо-білий промінь. Такий різкий і чіткий, наче цільний. Він струменів із лінзи тієї химерної машини. Ягарек втупився у відображення у своїх дзеркалах. У слабких відблисках сліпучого прожектора можна було розгледіти команду старих картів, що стояли позаду машини і гарячково регулювали якісь показники на шкалах. Якісь клапанці і гвинтики-рурочки. Один стискав дві величезні рукоятки, що стриміли ззаду сяючого двигуна. Він крутив і вивертав машину, керуючи напрямом променя. Світло наздогад пліпило в скляну поверхню купола, потім смикалося далі, доки раптово не вцілило в нетерплячу нетлю, котра саме доповзла до тріщини в шибі. Почвара повернула свої очі ріжки на світло і зашипіла. До ягарика долинули крики картів на зекураті. Напівзнайома мова. Це був сплав, байструча, суржик. Більшість слів, ті, що їх чув іще в шанкелі. Поряд із запозиченнями з Рагамолю та багатьох інших, яких він не впізнавав. Будучи гладіатором у пустельному місті, він навчився деяких слів з мови кактів, котрі, здебільшого, й були його букмекерами. Формулювання, які він чув зараз, були химерні. років як застарілі і попсовані чужинськими діалектами. Та все одно майже всі зрозумілі. «Он!» – розчув він закінчення фрази а потім іще дещо стосовно світла. Затим, коли Нетля сахнулася, намагаючись утекти від променя, він чітко почув, «Воно наближається!» Тварюка легко лавірувала, уникаючи пекучого світляного стовпа. Той шалено кружляв. Какти силкувалися направити його на Нетлю, відчайдушно ковзаючи променам по вулицях і куполу. Інші дві почвари розпласталися на склі так, щоб їх не було видно. Знизу долинули крикливі обговорення. «Приготуйся! Небо!» – почув Гаруда, а відтак пролунало іще якесь слово, схоже на шанкельське, котре означало водночас «і сонце, і спис». Хтось крикнув «Обережно!» і промовив щось про сонячний спис і дім. «Задалеко!» – кричали інші. Задалеко! Стоячи позаду велетенського прожектора, какт гаркнув наказ і підлеглі ледь помітно змінили курс. Він вимагав якихось обмежень, та ягарик не розумів, що це означає. Скажено мечучись по куполу, світло знов уцілило в свою мішень. На мить угорі розкинулась жахна тінь нетлі. Готові! вигукнув головний. У відповідь залунав ствердний хор. Він знову розгойдував велетенську лампу, відчайдушно намагаючись вихопити нетлю сліпучим променем. Кругла пляма світла пірнала вниз, описувала над дахами дуги і карколомні спіралі, висмикуючи з темряви рухливих повітряних акробатів під куполом тінистого цирку. І знову на мить розгорнуті крила нетлі опинилися у світляному крузі. Здавалося, сам час завмер угледівши цю невимовно страхітливу красу. Карт на відник прожектора потягнув за якусь таємну рукоятку, і з лінзи вистрілило біле розжарене світло. Ягарикові очі розширилися від подиву. Ляпка концентрованого світла і жару затнулася, не долетівши декілька метрів до сільного купола. Здавалося, ніби сліпучий спалах випалив усі звуки під куполом. Гаруда кліпнув зігнавши з очей дике після світіння. ти внизу?» знову загомоніли. «Взяли!» – запитав один. У відповідь долинув сумбур непевних відповідей. Вони, як і ягарок, видивлялися в повітрі неприступну зорові Нетлю. Нижпирали очима по землі, повертаючи могутній промінь униз до тротуару. Скрізь на вулицях непорушно стояли патрулі і заклякло спостерігали за метаннями прожектора. «Нема!» – крикнув один старшому кактові нагорі, і його звіт відлунював по всіх секторах голосними вигуками в клаустрофобному череві ночі. Поза цупкі штори та дерев'яні віконниці оранжерейних будинків сочилися ниточки світла. Там запалювали смолоскипи й газові ріжки, однак навіть переполохані шумом какти не визернули путемряву, бо знали, що можуть там побачити. Сторожі лишилися на самоті, а потім повз них шелеснув вітер зі сласним, майже хтивим стогоном. Какти на вершині храму зрозуміли, що не вцілили в нетлю. Вона стрімким зерзагом пірнула вниз від палючого списа. Істота летіла так низько, що черкала крилом дахи. А далі вона майнула вгору на башту і милостиво дала роздивитися себе, владно розгортаючи крила на повний розмах. На них темним вогнем горіли і мінилися гіпнотичні барви. За якусь крихітну мить заверещав один із старших кактів. За наступні півсекунди головний ривком спробував смикнути прожектор так, щоб роздробити нетлю на палаючі латки. Однак вони не змогли опиратися і позирали на крила, розпростерті перед очима. Затнулися крики, забулися плани і полилися через вінця, сни та мрії. Ягарик дивився через свої дзеркальні окуляри і не хотів бачити. Дві нетлі, прикіпілі до стелі купола, раптом зірвалися вниз, огинаючи простір карколомною дугою. Вони, немов дияволи з-під землі, виринули з закрутих боків червоної піраміди і зависли перед закляклою юрбою кактів. Одна з істот потяглася чіпким щупальцем і обвила ним товсту ногу якогось какта. Жадібні кіхті вп'ялися в слухняну зеленаву плоть. Кожна обрала собі жертву. Кожна вхопила собі по заціпенілому старшому какту. Унизу безладно миготіли вогні. Бігали колами озброєні патрулі. Вигукували щось одне одному. Цілилися в небо і, лаючись, знову опускали зброю. Вони майже нічого не могли розгледіти. Знали лише, що там на горі тріпотіли і кружляли, мов опали листя, безтілесні тіні, і що їхні старішини припинили стрілянину з сонячного списа. Купка бравих бійців підбігла до входу храму і чимдуж помчала широкими сходами до своїх командирів. Вони спізнилися. Нетлі віддіпилися від верхівки, плавно перетекли в повітря і летіли на непорушно розправлених крилах. Троє кактив гойдалися в тонетах моторошних кінцівок і заціпеніло витріщалися на сум'яття нічних барв на крилах. За кілька секунд до того, як загін воїнів прорвався через люк на дах, нетлі щезли. Вони одна за одною, немов підкорюючись бездоганно чіткому німому наказові, шугнули вгору і зникли у тріщині купола. Істоти, ні на мить не забарившись, з карколомною спритністю вислизнули назовні пірнаючи крізь отвір, трохи вузькуватий для їхніх крил. Свою безживну, тяжку здобич вони з відразливою грацією тягли із собою. Старішини, що лишилися біля потухлого сонячного списа, розгублено тресли головами і поволі приходили до тями. Лунали крики. Какти з жахом усвідомили, що частини товаришів не стало. Вони завили від люті і крутнули прожектор угору сліп у пусті небеса. Прибігли молодші воїни з шакрилуками і мачети на голову. Вони розгублено роззирнулися довкола і опустили зброю. Лише зараз, коли невдатні мисливці на нетель скимли від злості, викрикували прокляття і кровні клятви, коли ніч повнилася бентежними звуками, коли глитай Нетлі розтинали нічне місто, Ягарек вийшов із бойового трансу і поповз далі. Чіпляючись за балки купола Оранжерей. Забачивши, що він рушив, конструкти мавпи поспішили за своїм поводарем униз. Гаруда спускався майже по діагоналі, щоб вступити на землю крихітного пустиря за будинками, оточеними смердючим обрубком каналу. Ягарик відліпився від помосту і пружно зістрибнув на землю, плавно перекотившись через побиті цеглини. Він припав до землі і наставив вуха. До нього долинуло хрумке бряскання. Три механічні мавпи зістрибнули поруч і чекали на наказ. Ягарик пильно вдивлявся в брудну воду. Цегла була ковзка від багаторічних шарів органічного мулу і слизу. За кілька метрів від купола канал впирався в цегляну стінку. Це, вочевидь, був початок притоки до основної канальної системи. Там, де канал підступав до стіни купола, його грубо обривала стіна з бетону й заліза. Однак у промоклій кладці не бракувало щілиний шпарин, крізь які в канаву стікала вода ззовні. Вона сочилася якийсь зогнилий камінь, доки шпарки не забивалися сміттям та падаль. І ця паскудна гуща руками гнила і накопичувалася. Ягарок відчув запах. Він відповз подалі до коротеньких цегляних пеньків напівзруйнованої стіни. На вулицях Оранжереї не припинялися крики. У повітрі висіли безстільні заклики до дії. Гаруда вже було зібрався вмоститися зручніше і чекати на Седраха і інших, коли побачив, як навколо нього заворушилися насипи битої цегли. З них із гуркотом вилізли запелюжені Айзек, Пеншфінчес, Дерхан та і із Танцелом. А замить ожили кубки зі склай металу позад них. І мавпочки-конструкти поспішили приєднатися до своїх компаньйонів. Усі мовчали. Айзек пошкутельгав уперед, обтрушуючи будівельний пил та попіл із укритого каналізаційним мулом одягу і сумки. Пом'ятий шолом смішно сповз на бакер. «Ягу!» – затинаючись, промовив він. «Радий тебе бачити, старий! Як добре, що ти живий-здоровий!» Він стиснув Ягарикові руку а захоплений зненацька Гаруда не пробував вивільнитися. Ягарикові здалося, ніби щойно вийшов із марення, про яке досі не підозрював. Розвернувшись навколо, він уперше чітко побачив всю компанію. Із запізнілим полегшенням помітив. Його брудні, обдряпані і розцяцьковані синцями товариші не постраждали. «Ти їх бачив?» – спитала Дерхан. «Ми оце щойно підійшли?» Цілу вічність перлися бісовою каналізацією. Дещо чули. Вона похитала головою на згадці. Потім пролізли крізлюк і опинилися на вулиці неподалік. Таке творилося суцільний хаос. Усі патрульні збіглися до храму, і ми побачили ту світлову гармату. Сюди добігти було нескладно. На нас ніхто не звертав уваги. і тихо закінчила. Ми не встигли побачити, що там трапилося. Ягарек глибоко вдихнув. «Нетлі тут», – промовив він. «Я бачив їхнє гніздо. Знаю, як туди пройти». Компанія пожвавилася. «Хіба довбані кактуси не знають, де вони?» – спитав Айзек. Ягарек похитав головою. Перший людський жест, який він вивчив. «Вони не знають, що Нетлі сплять у їхніх будинках», – відповів Гаруда. «Я чув їхні крики». Вони думають, що істоти прийшли напасти на них, що вони залітають іззовні. Вони не знають. Ягарек затнувся, повернувшись думками до охопленої панікою юрми на верхівці сонячного храму до старішин без рятівних шоломів, хоробрих дурників солдатів, яким пощастило не застати нетель і вберегтися від безглуздої смерті. Вони взагалі не знають, як боротися з нетлями. Тихо закінчив він. Поки він говорив, ундина Пенчфінчес прокотилася хвилею під її сорочкою, зволоживши шкіру і змивши з водяниці пил і бруд. «Ми повинні знайти гніздо», – продовжив Ягарек. «Я можу провести вас туди». Шукачі пригод кивнули і взялися звично перевіряти зброю та спорядження. Айзекс Дерхан нервово перезиралися, але мовчали. Леміель із сардонічною посмішечкою відвів погляд і почав ножем чистити собі нігті. «Є ще дещо», – проказав ягарик. Він звернувся до всіх, і було щось категоричне та владне у його голосі. Танцел і Седрах підвели очі від своїх наплічників, котрі обстежували пильним оком. Пенч Фінчес поклала на землю лук, який саме перевіряла. Айзек дивився на ягарика із похмурою безнадійною покірністю. Три нетлі вилетіли крізь діру в покривлі разом із безтямними кактами. Але їх всього чотири, так сказав Вермішанк. Можливо, він помилявся, а може і збрехав. Можливо, ця остання померла. Або ж... Після паузи продовжив Гаруда. Одна не пішла з ними і чатує на нас.